Molt bé, doncs, com, tal i com un diu la cançó, doncs, hi verano i també hem arribat nosaltres, la Raquel Ballesteros, el David Pérez i qui us parla, Jordi García. Doncs, per fer-vos gaudir d'aquesta hora d'informació i d'altres seccions que puguem anar trobant, com, per exemple, l'horòscop, el... També tenim preparat per vosaltres la cuina, el temps i d'altres informacions doncs que des d'aquí aniran buscant per tots vosaltres perquè esteu ben informats del que passa als nostres barris. No, no. Yes, que no. Així que, si us sembla, comencem parlant del Consell Plenari del Districte de Sant Andreu que es va realitzar dimarts i que va portar aportar doncs, moltíssimes coses a comentar entre els diferents veïns dels diferents barris. I és que dimarts es va fer el darrer Consell Plenari del Districte de Sant Andreu abans de les vacances d'estiu. A la part informativa doncs, es va assabentar els membres dels grups municipals del contingut dels documents de treball del Marc Estratègic i Fui de Ruta des del 2012 fins al 2014, així com del programa d'actuació del districte des del 2012 fins al 2015, que és quan acaba s'ha doncs, ja de renovar l'alcalde. Doncs, per tal, d'iniciar el debat per consensuar els textos definitius per la seva aprovació definitiva. I també es van presentar els preus públics previstos per al Centre Cívic de Navas, que si no... Mm, Nemarrats, doncs té la possibilitat que obri les seves portes aquesta mateixa tardor. I atenció perquè també obrirà les portes l'escola de bàsquet del barri del Bon Pastor. I el regió del districte, Raimon Blasi, va presentar una mesura del govern per tal d'implementar un pla integral del barri de la Trinitat de Pella. Aquest nou projecte ha de permetre donar continuïtat a les accions dutes a terme al llarg dels anys quan va tenir vigència la llei de, la llei de, de barris i afavorir també l'aprofundiment en els aspectes més socials per tal de millorar la qualitat de vida. Segons va explicar, eh, és el moment de posar èmfasi en les persones, en les necessitats i en els serveis que ja s'ofereixen. Aquest pla té com a objectiu crear un marc de treball social integrador potenciant aquells serveis que actualment ja es, es presten i reforçar també les relacions amb els veïns i veïnes, així com les entitats, per tal d'assolir una millor cohesió. Tots els grups municipals van mostrar el seu posicionament favorable a l'impuls d'aquest pla per considerar-lo fundamental per arrodonir els anys de treball intents al barri i per dignificar-lo urbanística i socialment. En el marc del debat, el grup socialista va presentar una proposició d'urgència que va ser aprovada per majoria i que cerca el màxim consens en la redacció del pla i amb el teixit veïnal del barri. En hem de dir que va haver-hi una part decisòria. La part decisòria, amb el suport favorable de tots els grups municipals, es va aprovar la proposta de reordenació de les àrees bàsiques de salut del barri de Sant Andreu amb motiu de la futura entrada en funcionament del CAP, és a dir, del centre d'assistència primària de casernes, establint dues àrees d'influència diferenciades territorialment. També va obtenir un recolzament unànime a la Sol·licitud de Transports Metropolitans de Barcelona perquè canviïn el nom de l'estació de metro de Congrés pel de Congrés Indians. I pel que fa a la part d'impuls i de control, destacar doncs, el compromís de l'equip de govern narrat d'una proposició del Partit Popular i d'una pregunta del PSC que va donar continuïtat al projecte del, del canòdrom i va anunciar una reunió amb la comissió de seguiment pel proper mes de setembre per debater tant les propostes com establir un calendari d'actuació en aquest àmbit. En aquest apartat també es va respondre el prec del grup socialista sobre la situació actual de la plaça de la Mainada, al barri de Naves, informant que el districte ja ha pactat amb l'empresa Endesa la retirada del material d'obres allà emmagatzemat pel tal de lliberar l'espai properament. No obstant, es va recordar que les decisions al votant del futur de la plaça resten pendents de la celebració d'una nova consulta en el marc del proper Consell de Barri, el dia 19 d'aquest mes que es definirà doncs, el futur de la plaça amb la continuïtat o no del projecte de l'aparcament. Doncs tindrem l'oportunitat de parlar el dia 19 de juliol mateix amb els responsables de, de l'Associació de Veïns del barri de Navas perquè ens expliquin doncs, una mica més doncs, com anirà aquest projecte. I hem de dir que, finalment, a proposta d'unitat per Barcelona, que és així com es diu ara a Esquerra Republicana a la ciutat, doncs, amb el suport de tots els grups municipals menys el del Partit Popular es va llegir una declaració institucional que defensava el compromís i el suport de l'Ajuntament als petits i mitjans comerços i mostrava els seus rebuig a la liberalització dels horaris comercials un tema doncs, que des d'aquí, des d'aquesta mesura des de Ràdio Trinitat Veia doncs, hem anat seguint eh, profundament doncs, de, a través dels diferents comerciants dels nostres barris i eh, pel que Toca a la Trinitat Vella. Què va passar al ple de districte de Sant Andreu aquest dimarts pel que fa a la Trinitat Vella? Doncs que es va aprovar una proposició presentada pel Partit Socialista de Catalunya perquè el Govern Municipal de Convergència i Unió elabori un nou pla integral per al barri de la Trinitat Vella en tres mesos després que es fes públic divendres que el redactat plagia al pla del barri de Camp Clar de Tarragona. La iniciativa doncs, va prosperar amb els vots del PSC, d'Iniciativa per Catalunya, Verge, Esquerra Unida i Alternativa i el Partit Popular. L'abstenció va ser d'Unitat per Barcelona i el vot contrari de Convergència i Unió. I es va tractar el mateix ple en què el govern del districte que encapçala el regidor Ramon Blasi va presentar el projecte. Fons del govern municipal han explicat a Europa Press que el ple del govern va presentar el pla integral revisat després que els serveis tècnics prenguessin com a base el pla de Tarragona per redactar-lo i han afegit que és un pla molt necessari per la utilitat vella. La regidora socialista Imma Moraleda ha explicat que Blasi es va desentendre de la petició de l'oposició i ha lamentat que la primera de canvi s'enxampi el nou govern copiant, Janet Sans d'iniciativa, creu que més enllà del Plagi, el pla demostra la falta d'atenció d'aquest govern municipal en alguns districtes, ja que, per exemple, el document inclou plans de l'Agència de Polítiques d'Ocupació de Barcelona Activa que es deixaran de fer amb el, amb el nou model. Fons de, de Unió per Barcelona han justificat la seva abstenció com un sí crític perquè creuen que cal adequar-se a la realitat. En el que coincideixen diversos assistents del ple consultats per Europa Press és en el fet que Blasi es va disculpar a la sessió per falta de rigor. Doncs ja sabem més coses del funcionament dels nostres barris i en concret, doncs, ara mateix també us parlàvem del barri de la Trinitat Vella. Ara el que fem doncs és escoltar una mica de música, la que, música que sona a través de la sintonia d'aquesta missora. Coge tu Vamos a la playa, calienta sol Coge tu sombrero y ponte -lo. Vamos a la playa, calienta el sol Chiribiribí, pom pom pom pom. Chiribiribí, pom pom pom pom. Chiribiribí, pom La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando a las olas del mar Tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y ponte -lo. Vamos a la playa Calienta el I el que escolta és ara mateix la música de Los Pallos amb aquest tema Maria Isabel un tema que ens recorda l'estiu de 1969 jo ni tan sols hi era un projecte allà veure'ns eh o sigui que mira si han passat anys doncs ara parlem del Vial Bus Baó un tema que està portant el barri de la Trinitat Vella a fer més d'un recurs i més per presentar doncs, a, a iniciatives davant del districte i hem de dir que el Vial Bus Baó, per esponjar a la C58 és previst que s'obri a l'octubre el vial de dos carrils per busos i vehicles d'alta ocupació, és a dir, el bus va o de la C58 entre Ripollet i Barcelona, entrarà en funcionament a l'octubre. Això ja està decidit i, segons ha anunciat aquest dimecres, el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Lluís Racudé, doncs coincidint amb la col·locació del, del penúltim dels 16 trams de viaducte que tindrà el vial a l'alçada de la Ciutat Meridiana, doncs els dos carrils facilitaran la mobilitat als usuaris que utilitzin el transport públic o que viatgin amb vehicles privats amb tres o més ocupacions pans. El tram de 6,8 quilòmetres entre Barcelona i Ripollet func funcionarà com una calçada segregada de les resta i el sentit dels carrils serà reversible en funció de les necessitats de la mobilitat, segons informa l'Agència Catalana de Notícies. El projecte ha representat una inversió de 81 milions i ha rebut el finançament de la Unió Europea, que n'ha assumit el 50% del cost. Una altra obra d'aquesta envergadura per fer un carril bus BAO és impensable en aquest moment, i més després del que va fer ahir el Rajoy de pujar al 21% de, de l'IVA.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 els Mossos i el Servei Català de Trànsit vetllaran perquè no usin al carrer vehicles que no, que no tenen permís per fer-ho. Les sancions aniran des dels 200 euros per entrar-hi amb un vehicle no permès fins als 500 per a una infracció més greu, com seria circular-hi doncs, en sentit contrari. Doncs per saber si teniu permís o no permís per realitzar segons quines coses, doncs què és millor que escoltar ara mateix l'horòscop i així ens de per on poden anar les coses. Vinga.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 L Estiu de 1961, el que sonava era això. Para poder saber La música el ritme que ens acompanya fins a l'estiu de 1961 de la banda Duo Dinámico, ja aquest tema que anora, que no recorda aquest tema quisiera ser I tal com us informàvem ahir, doncs, la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra va obrir les seves portes a Xavier Gracet, que és el presentador d'un cicle en què es va parlar amb Santiago Auxerón. Qui no recorda Santiago en algun dels components, el màxim component d'aquella banda mítica de la dècada dels 80, la Ràdio Futura? doncs un, nosaltres, el nostre company eh, Rubén Domena, que es va desplaçar fins a la biblioteca i les iglesies i el que van treure de Juan Perro va ser precisament això Doncs d'aquesta manera es presentava a Juan Perro, Santiago Ocerón, a la gent que hi va assistir a, la, a aquesta recepció, a la Biblioteca Ignacio Iglesias Can Fabra. Doncs ara el que volem saber és... Mm, ens heu, ens heu durant aquesta entrevista amb Juan Perro doncs una classe de palmeo, perquè la gent sabés com picar les mans. Doncs això és una altra... De, de les coses doncs, que es van realitzar. Los pies, llevad. Esto con un pie. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Eso el pie, solo marcáis algunas de ellas. Així sonava aquesta classe de palmeó que el Sr. Santiago Auxerón, el Juan Perró, doncs va voler oferir a la gent que es va ser present a la Biblioteca Inés i Iglesias Can Fabra. Us presentem el nou projecte de Juan Perro, que porta el nom Juan Perro i la zarabanda. Ballable, divertida, suggeridora, així és la música que neix de l'encreuament entre les sonoritats afroamericanes ibèriques que Juan Perro explora, explora des de fa 20 anys. Doncs què hem de dir? La Sarabanda és un ritme que va ser popular fins entrat entrar al segle XVII, considerat el primer canivall d'origen àfrica, creat en Andalusia, que va assolir fama internacional. D'aquí que Juan Perro doncs, l'hagi incorporat al títol d'un espectacle que explora les connexions entre la música de la península i els sons d'origen àfrica. Però què us sembla si escoltem a Juan Perro que ens doni més explicacions de què és aquesta música, de què és la Sarabanda? Ya cuando quedamos con tanta gente en la, en la calle tal... Consigna Zalabanda. Es una consigna de un sector del público comprometido con, con la aventura musical y sin desanimarse por las cosas que están pasando en otros terrenos. ¿no? Sin dejar que, que los, el, el pesimismo de los negocios nos cierre el camino para la aventura y la creación. Eh, Zalabanda es un proyecto que trata de recuperar la, la continuidad de la memoria compartida de las músicas que en la península han sido intercambiadas entre diversas etnias entre diversos pueblos y culturas entre diversas lenguas y que fueron las músicas que nos pusieron en contacto con los circuitos internacionales mucho antes de que se produjo de la electrónica ya la, ya la difusión de, de la música afroamericana y todo esto es algo que pertenecía al ámbito del olvido antes de que ciertos investigadores, historiadores sociólogos eh, filólogos y, y musicólogos lo fueran desvelando en las últimas décadas. Es un fenómeno que ha sido olvidado y que hace falta la colaboración de diversos especialistas, de diversos campos para poner eh, juntos algunos datos, por ejemplo, la presencia de la negritud en la península desde finales de la Edad Media, por ejemplo, eh, el hecho de que las músicas de eh, judío-árabes en la península no desaparecieron con la expulsión de los judíos y los moriscos, sino que quedaron pozos ya bien establecidos en determinadas áreas que luego quedó sobremojado cuando empezó la trata atlántica y empezaron a tener una presencia de africanos en determinados lugares de la península, sobre todo, y que luego pues eh, ese fenómeno se realimentó también eh, eh, con los la ida y vuelta de los barcos al Nuevo Continente. Eh, que, durante varios siglos llovió sobrelojado, es decir, hubo músicas internacionales, hubo polirritmia, es decir, conciencia de ritmos que, de compás complejo, que no era un compás más simple, y luego pues no sé, allí pues en el centro de la meseta hemos, pensábamos que la seguidilla era una cosa pues ternaria y muy, un ritmo ternario muy marcado y muy osco, pues eh, siglos atrás no era así, siglos atrás tenía las seguidillas, por ejemplo, porque també també de bailes i danses populars en el centre i sobre la meseta, sin entrar ja a en la zona mediterrània que tenia més. No, no, no. Molt bé, doncs ja sabeu el que és això de la Zarravanda, un nou projecte de Juan Perro que precisament aquest diumenge, a 15 de juliol, serà a les 10 de la nit per presentar-lo al Teatre Grec, cicle de converses a les biblioteques on alguns dels protagonistes del Grec doncs, us presenten, com ha fet en aquest cas, el Juan Perró i la Sara Banda, els seus espectacles, i responen a les vostres preguntes, preguntes com les que ahir van, va voler dedicar als oients de Ràdio Trinitat Vella. L'escoltem. Pues estem aquí amb Juan Perro, Santiago Auxirón. Yeah. Ens, ens has fet aquí una dissertació de cultura i d'explicacions i a més una, una classe de ritme que se t'ha de felicitar primer de tot. Eh? Moltíssimes gràcies. Pels que vinguem a veure, que a veure el diumenge, què els, què els espera? Què veuran? Primero, con permiso me expreso un castellano que si no... Todavía mi, mi catalán es un poco incipiente. Ningú <laughs> pues eh, le espera primero una banda magnífica de, de notables de musicazos de primer, de primer orden que tienen eh, que son gente muy generosa y que y a, a veces grandes eh, se relacionan muy bien unos con otros eh, un sonidazo de banda y un repertorio muy divertido es decir un concierto muy divertido lleno de insinuaciones un espectáculo bien trabado pensado durante meses para que se convierta en, una, en un divertimento que de que pensar cosas interesantes Muy bien. ¿Eh? llevas a 20 años como juan perro 20 como juan perro y hoy antes 12 como radio futura cuando hay futuro algún recuerdo que ahora te venga oh, muchísimos si no se me olvidan las cosas de hay, hemos vivido cosas tan intensas y sobre todo el aprendizaje de los ritmos y el aprendizaje de la, la, la... bueno muchas gracias bueno El aprendizaje de los ritmos, esos momentos de descubrir las conversaciones sobre música en la furgoneta el, el diálogo musical incesante, apasionado, ¿sabes? Eso es lo que más recuerdo ¿Y en aquests 20 años como Juan Perro? <coughs> lo mismo, el conocimiento de los músicos es lo que más me ha interesado El descubrimiento de territorios musicales como Cuba, Jamaica, Nueva Orleans, México eh, Esas son vivencias para mí muy emocionantes Y luego y sobre todo lo que más me gusta de mi trabajo que es relacionarme con los músicos, pues los músicos son seres, cada uno es un universo por su manera de moverse, de hablar, de pensar que y, y por supuesto por su manera de pulsar o soplar o golpear los instrumentos, el del por su manera de construir belleza ¿no? siendo cada uno de su padre y de su madre confluyen cuando se juntan de una manera asombrosa y crean un universo admirable ¿no? compartir eso con los músicos para mí eso es lo más grande de mi oficio ¿no? lo más importante y a la vez eso es llevárselo al público es decir compartirlo con los músicos es la garantía de que tienes algo que ofrecer al que paga la entrada es ¿Sí? Abans explicaves que la música era l'eixo de poder compartir, poder-lo compartir. poder Si no, no hay canciones, ni mai música, ni nada. Lo que no se comparte no existe. No existe. Doncs pues aquest diumenge esperem que vagi molt bé, eh? Que exista que la Zara Banda. Que exista, exacte. <laughs> Molta sort moltes gràcies. Eh? Molt bé, doncs aquesta era la petita entrevista que vam poder realitzar ahir a Santiago Auxerón, en Juan Perro, doncs el que ens ha dit, que 20 anys que porta de Juan Perro i 12 com a Ràdio Futura, que és el que escoltem ara mateix, amb aquest, aquest tema anomenat l'Escuela de Calor. Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca... per saber si les xiques desnudant el suport al el sol doncs anem a veure si fa sol o plou vinga, el nostre home del temps a continuació, vinga, fins El sol serà el protagonista gran part del dia d'avui, però apareixeran núvols que seran més abundants a partir de mitja tarda i sobretot durant el vespre i la nit. Núvols que podran deixar el cel bastant tapat aquesta propera matinada i que seran els protagonistes de cara demà, probablement també de cara dissabte, però en principi ja diumenge hauran desaparegut del tot. Per tant, si heu de fer a l'aire lliure, si heu depèn del sol, avui o diumenge, de i dissabte, molt més tapat. Però tot això amb unes temperatures que de moment avui es mantindran sense canvis, demà remuntaran de manera clara amb un ambient molt ...molt xafogós i regularà una mica de cap de setmana... ...però en tot cas, l'ambient calit i xafogós... ...es mantindrà pràcticament tota la que queda de setmana... ...i bona part de la setmana vinent. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui... ...escoltem de fons una mica de música... ...i ara el que venim a informar-vos... ...és que la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera... al carrer d'Honduras número 28... ...os ofereix avui a les 10 de la nit... ...una nova Photojam Session... Una jam fotogràfica amb diferents estils i maneres de veure la fotografia però amb el mateix fil conductor que les protagonitza, el jazz Tot i que utilitzem tècniques, formats i enquadraments diversos es manté la unitat temàtica, una foto jam session Ja fa 5 anys que cada tercer dijous de mes a la 9 i 9, ja tenen llocs a la hot jam session és una iniciativa de la Fundació Catalana Jazz Clàssic integrada, entre d'altres, per a alguns membres de la Locomotora Negra, una de les formacions més antigues del nostre jazz que el 2011 va celebrar el seu 40è aniversari. Les jam sessions són trobades de caràcter informal de músics de jazz on aquests interpreten i improvisen sobre temes diversos, sovint els més coneguts i clàssics, sense subjectar-se a cap programació prèvia. Tot i la improvisació, el fil conductor i el ritme mai no es perden. Sovint és la primera vegada que aquests músics eh, toquen junts, però la sensació que ofereixen és ben bé el contrari. Eh, les Jams són un, un moment especial en què la personalitat de cada de cada artista es pot desenvolupar sense més límits que les, grans, les ganes de compartir la seva creació amb altres músics i el públic. En definitiva, les Hot Jams Sessions són jazz en la seva essència. I tot coincidint amb aquests 5 anys de jams i atesa la vinculació de la Fundació Jazz Clàssica amb els músics de la locomotora negra, molts presents en aquestes hot sessions i per iniciativa de Fotosalegreta, un grup de fotògrafs han volgut fer el nostre petit homenatge a les jams de la nau Ivanov, i a la vegada a la locomotora. Es tracta d'una jam fotogràfica, amb diferents estils i maneres de veure la fotografia, però amb el mateix fil conductor que les protagonitza, és a dir, el jazz, tot i que utilitzen tècniques, formats, enquadraments diversos, doncs es manté la unitat temàtica una foto jam session avui a les 10 de la nit a la nau i pan-off i hem de dir que per molts anys eh, a la jam session, a la locomotora les obres que es podran veure en l'exposició són dels fotògrafs Lili Bonmatí, Josep Maria Garcia, Joan J. Gómez i Jaume Urpinei l'entrada totalment gratuïta més coses a comentar-vos, ens anem ara cap a Can Fabra amb juga i esmorza el centre cultural del Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix avui a partir de les 5 i de la tarda jua i esmorza, 12 jocs gegants i taller de cuina. Són 12 jocs per a tots els gustos i per a totes les edats. Podeu triar des d'un quadre en ràpia cada més d'un metre d'alçada fins a un joc de qui, qui de 2 metres de llargada. Al taller de cuina els nens i nenes poden descobrir i desenvolupar les seves dots culinàries elaborant menjars divertits. Doncs ja que parlem de menjar, ens en cap a la nostra recepta de cuina que ja tenim preparada per tots vosaltres. Ferran! Home ja, home, què tal? Però mira, molt bé el que passa. Ja et dic, vaig a comprar fruita i veig quantes pomes. Vaig-me animar, em vaig animar i vaig comprar pomes i ara no sé ah, què fer. Ah, però són d'aquestes, d'aquestes Golden Grugetes. Golden, Golden. Són no són. Son... Són faran mal bé, s'en faran mal bé. No són Royal Gala ni Fuji, no. no són no, Golden, no. Precisament aquestes les farem servir avui. Que dius? Per fer el segon programa d'aquesta sèrie de fruites, i és pastís de poma. Sabia que podia comptar tot una vegada més. Ah, sí, ah, ah, ah. Que no menges fruites, sí que menjo fruites. Uh! sí, fruita i, i de tot. Doncs bé, és un pastís bastant, bastant sa sí? per ser un pastís. Ah, molt bé. És molt sa perquè ja veureu que els ingredients eh, són molt naturals. L'has definit perfectament. Ingredients. 5 pomes golden. 5, eh? Golden, perquè hem de tenir... 5 no quilos, quilos, eh? 5 5 no, un unitats. Unitat de pomes golden. 3 iogurts naturals. Molt bueno. 4 ous. déu nhi 300 grams de sucre. 300 grams de sucre. 100 grams de farina. Sí. Mig sobret de llevat, eh? perquè pugi una llimona sí? i, atenció, ah, aquest atenció. és l'ingredient fantàstic del pastís, mitja copeta de rom. Oh, <laughs> man. mitja copeta només. Bé, al gust, el gust. Algú fot amb un xampollet aquí dintre. Bé, bueno, doncs se'l menjarà alegria. Exacte. Eh? I quan acabi encara estarà més alegre. Sí, senyor. I amb son. Sí, jo també. Va, anem per feina. Comencem. Agafem els ous i els batem. Vinga, vaig batent ous jo, eh? eh? I els sí. anem afegint el sucre, els iogurts, el llevat, espera, el rom. Espera, espera, espera, home. Espera, espera. El sucre, els iogurts, el llevat i el rom. Ja està. D'acord, com sempre que hem fet un pastís. Sí. Ja n'hem fet abans, de pastissos. Eh? Ho barrejo, sempre... això? Això ho, va... sí, ho oh, barre Rallem una mica de pell de llimona i també ho afegim a la barreja. Ai, que no m'agrada gaire, a mi, No, però això... Ah, sí, dret, no, no, no. no, no Ralli una mica de pell. L'hi poso, eh? Una mica, eh? Una mica, pell, eh? Eh? Més, més, més? Sí, sí, sense por. Més? Sí, sí. Ah, vale, prou, ja, prou, prou, prou. Ja, prou, prou. prou, prou. Va, prou. Va. Ho barregem tot fins que quedi així ben maco. Sí. Eh? I anem tirant la farina tamisada. un moment, ja ben... Ferran, un moment. Un moment. No me'n recordo què era, la farina tamisada. que era? La farina tamisada, que agafeu un col·lador d'aquests que tenen els foradets molt petits, sí? ínfims. No sí, agafeu sí, un sí. col·lador amb els forats grans perquè no, serà una tonteria. Aneu tirant de mica a mica la farina uh -huh. i aneu movent-ho perquè s'escampi bé. Uh -huh. El colador l'heu de posar a sobre d'aquesta barreja, no poseu al no. costat de la rentadora perquè no perquè té no, sentit. No. D'acord? Què evitem? Evitem els grumolls. Ah, mira que bé. Perquè la, la farina es separa bé sí? eh? i així no se'ns engrumolla. Molt bé. Mira, mira, mira mira quins trucs aprenem amb el cuina. Avui sí. què dinem? Avui què dinem? Avui què dinem? Molt bé, un cop tenim fet aquesta pasta, aprofitant que ha de reposar una estoneta, pelem les pomes, no les poseu en pell, no, no, no, les pelem, no. i les tallem a deuets petitons. petitons. Mira, així, així de petites? No, una miqueta més gran. Ah, val, Com l'ungla ja sí. del dit petit de la mà. Ah, molt bé. Fas bé d'indicar la mà. Específica, eh, específica. Especifiquem. Doncs molt bé, un cop tenim eh, fets aquests deuets petitets, espremem la llimona, Sí? Eh, la, la que hem rellat la pilla abans, si no la tireu, estem la de llimoneta i amb aquest suc remullem els deuets de poma. Per què? Per què? Perquè no s'oxidin i no es facin lleuchs. Has ah, no, la poma es torna negra, com fa estrona seguida, de Clar, seguida estrona doncs, si a terra pitjor, pitjor. Doncs, si ho posem amb el suc de la llimona, mm -hmm. a part de que farà bon gustet, i si hi una mica àcid, donz evitem aquesta oxidació que fem aquests de uets i els tirem a la barreja. Ah, molt bé, eh? D'acord? Ara només queda untar un mollo amb mantega Mira, perquè no se'ns enganxi el pastís. Jo m'ho dic una vegada. M'encanta untar el mollo. Què, l'hem de treure una mica abans? El mollo? No, la mantega. Ah, la mantega, sí. Es clar, no està dureta. Sempre... Sí, sí, sí. No? No, no. Treu-lo quan vulguis. Exacte. Home, treu-lo Aba abans de pastís. Evidentment. Eh? Després, perquè... Doncs amb aquesta barreja ja boquem el... tota la massa que tenim del pastís, amb la pometa dins i tot, i ho posem al forn, a un 180 graus, sí. uns 3 quarts d'hora. Mira que bé. Per saber que està cuit, com sempre, que agafem l'escoradent, de eh? obrim un momentet, punxem, si l'escoradent de surt sec, Sí és que ja està fet. Ja està fet. Si surt amb dos de massa enganxada, ah, encara, encara no. Encara no. No, no. Tu no, punxem no. un escoradent i de seguida sabrem si està fet. Exacte. Oh, doncs ja bé. està. Molt fàcil, molt fàcil, boníssim. Un acidet. Sí de fruita. Ah. Sassa. Sassa, bo seníssim, bo. Eh? Apa, que bo. M'encanta, mm, que vagi bé. Apa, Porque hijito de amor pero no te lo daré y yeah, yeah, porque no te quiero ver ey yeah, yeah, ey yeah, yeah. porque tú no haces caso ni me atiendas de mi pobre enamorado buscáte una chica una chica yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés que tenga mucho ritmos y que cante en inglés. El pego al bolotar y las medias de dolor de color. Una chica ye una chica ye que te completa como yo. ¿No te quieres enterar? Ye que te quiero de verdad. Ye ye ye ye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que tu chica, tu chica, ye -ye. Que séa Que séa Que séa no no Molt bé, doncs ja, ho saps, no te queres enterar, o sí sigui que antera ja d'una vegada, que estar a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. I ara el que fem és escoltar doncs més música a través del 91.6 de la FM, però Espera, perquè el que volem és informar-te d'una notícia i és que la pretemporada del Sant Andreu arrenca avui. El Sant Andreu 2012-2013 es posa en marxa precisament avui. L'activitat del primer equip tornarà a la gespa del Narcís Sala 48 dies després i amb un bon nombre de cares noves. Els reconeixements mèdics i tres sessions d'entrenaments marcaran la primera setmana. La plantilla començarà amb les revisions mèdiques avui al matí i continuarà la tarda amb el primer entrenament a l'estadi. Demà divendres es tornaran a repetir les proves mèdiques al matí i s'entrenaran a la tarda. L'equip encara la setmana amb un terç aquest dissabte. I encara tenim més coses a comentar-vos perquè el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 s'ofereix aquests dies i fins diumenge a les 7 i a les 9 de la nit l'ànima del blues. Què això de l'ànima dada del blues? Doncs portat per Martí Torres i per Jordi Martínez és la propera parada que faran al grec. La primera proposta itinerant del festival és tan íntima, però tan íntima, que comença dal d'un autobús que s'omple de música i paraules. Pujem cada dia l'autobús i ni tan sols coneixem els qui viatgen al nostre costat. Tots són mirades fugisseres, consultes compulsives al mòbil i rostres enfonsats en llibres i diaris.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 Doncs la durada pròxima edat d'aquesta obra és de 70 minuts, l'Odioma és el català i el preu és 22 euros. I atenció perquè demà tindrem una entrevista destacada. Parlem de les nits de jazz que tornen a la plaça Massades. El demà divendres a les 9 hi haurà l'actuació del combo Sagrera Destruction que és organitzat pel centre cívic de la Sagrera. Col·labora a Escola Barcelona Fusió, participar a taller de músics i un estiu per enamorar-te de la Sagrera. que hay algo realmente especial Si quieres un paraíso eso es lo más parecido I si us pensàveu que avui us deixaríem sense l'habitual a punt de llibre, doncs estàveu ben equivocats perquè és el que entra a continuació Vinga, ho escoltem A punt de llibre una producció de Ràdio Castellà per a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. A punt de llibre, amb Marina Antúnez i Miquel Desclot. Hola a tots i a totes els que ens esteu escoltant. Sou a punt de llibre. Hola, Miquel. Hola, Marina. Per als nostres oients, recordem qui és Miquel Desclot, poeta i escriptor. Quin autor ens proposes avui, Miquel? Doncs avui us presento excepcionalment dos escriptors en un sol llibre. Dos escriptors units en aquest llibre com també a la vida real. Em refereixo a Anna Morià, narradora i periodista, i Agustí Bartre, poeta i narrador, nascut fa exactament 100 anys, l'any 1908, com l'amiga íntima d'Anna Morià, Mercè Rodoreda. El llibre que us proposo és escrit en realitat per Anna Morià, però protagonitzat pel poeta Agustí Bartre, el seu marit. Es tracta de crònica de la vida d'Agustí Bartre, escrit a Mèxic entre el 1946 i el 1966 i publicat a Barcelona el 1967, i reeditat posteriorment diverses vegades. L'última, l'any 2004, a publicacions de l'abadia de Montserrat, de manera que és encara fàcilment accessible. És, sens dubte, un dels llibres més singulars sorgits de la dolorosa experiència dels catalans que l'any 1939 es van haver d'exiliar de la Catalunya ocupada per la ferurgia feixista. I probablement el llibre més important de l'autora, que si no va ser una escriptora genial com la seva amiga Rodoreda, va ser, en canvi, una dona indiscutiblement excepcional. Havia nascut a Barcelona l'any 1904 i va morir a Terrassa el 2002 a l'edat de 98 anys. El que ell en deia el seu vici d'escriure la va acompanyar des de la infantesa fins als 97 anys, quan es va acomiadar formalment dels seus lectors en un article al 9 de Terrassa. Quina és, doncs, la recomanació que aquesta setmana, Miquel, llancem als nostres oients? Crònica de la vida d'Agustí Bartre, la veritat és que és un llibre inclassificable. El títol apunta a una biografia de l'escriptor i això és realment en primer lloc. Però en tant que muller del poeta, l'autora no pot evitar que el seu relat sigui també un llibre de memòries personals i més en concret, una crònica de l'amor apassionat de la biògrafa pel seu biografiat. Un amor tan particular, tan exaltat, que estona es fa pensar més en un amor de novel·la que no pas en un de real. I finalment, per les circumstàncies que els va tocar de viure a tots dos, el llibre és també una crònica històrica d'un dels episodis més tristos de la nostra història recent el de l'exili dels catalans fidels a la idea d'una Catalunya democràtica i civilitzada Som a punt de llegir-vos un fragment aquest és la de de Llibre mm. I diu Anna Morià, Villa Roser és olor de pomes, flors, tiller, branques gebrades, icones, pots de confitura, hort i galliner, prada i cavalls, amistat, poesia, siluetes de trens, idilli, rams de vesc, neu... El jardinet era una mica salvatge, cap a l'extrem, a la vora del regarol espessor de brossa florida. Hi havia dàlies de tots colors. A la finestra de Bartra se'n ramaven les glicines. L'interior era càlid, els llits alts i tous, quadres i bivalots de gust ingenu. Des de les cantoneres ens vetllaven les icones amb llurs vestits de colors i llurs purpurines. Hi havia un gos i un gat, un celler olorós amb gerres de conserves, forcs de cebes i coves de pomes i patates, ens donava un somni de seguretat. Ubiols tocava el piano. Estones se sentien els cops de destral quan els homes tallaven llenya dins el cobert del darrere. A taula, animació. Érem deu els envejats que vivíem l’agre benestar de Vila-Rosser. Uns russos francesos, els propietaris, que fugiren cap al cantó de l'Atlàntic per por de la guerra, ens deixaren la casa. Miquel, ens vols fer arribar un segon títol perquè si els i les nostres oients són ràpids llegint no es quedin sense lectura? Doncs se m'han acudit un perquè resulta que s'acaba d'editar a Terrassa a la col·lecció Mirall de Glas, l'últim llibre d'Agustí Bartra els últims poemes que va escriure ja al llit de mort que es titula El gall canta per tots dos. I tornem a retrobar tots dos escriptors, no només en el títol, perquè aquests tots dos són ells dos, sinó que, a més a més, l'Anna Morià i va afegir. Quan ella també va anar a a l'hospital ha ja molt gran, es va endur aquest llibre de l'Agusti i va fer unes anotacions manuscrites. I aleshores la gent de Terrassa, els seus amics que els van acollir després de la tornada de l'exili han editat facsimilarment, és a dir, han fotografiat literalment mm -hmm. el llibre de l'Agustí amb les anotacions manuscrites de l'Anna Morià al mateix hospital on aquells poemes havien estat escrits. Repeteixo, el títol del llibre és El gall canta per tots dos, poemes de l'Agustí Bartre amb les anotacions d'Anna Morià i ho ha editat a Terrassa Mirall de Glas. Fins al proper a punt de llibre a reveure. adéu Des de l'any 1988, el que escoltes, la música de Los Rebeldes, aquest tema, Mediterráneo. I, I ara el que fem, doncs, és recomanar-vos d'altres activitats a realitzar en els propers dies, com és, per exemple, a partir de demà ja tenim una nova proposta. Es diu Una obra plena de sacrificis, i és el que us ofereix la Nau Ivanov. Anau Ivanov, el carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà divendres a les 9 de la nit la representació de la comèdia gore i romàntica Sacrificis. Em dic Àlex, Alexandra Arias. Fa un any aproximadament vaig tornar a néixer i l'única cosa que recordo és que existeix una classe de carregols assassins, Anentomé en Elena. Ara, quan arribi a casa, el més probable és que en Magnus, la meva actual parella, m'esperi per sopar amb un plat de carregols a taula. Però fa temps que el meu cos no accepta cap tipus d'aliment. Amb Magnus i jo fem un bon tim, però quan estimes algú deixes de ser tu mateix per esdevenir el reflex del que l'altre li agrada que fossis. Em diuen sacrificis. Em dic Alex Alejandra Arias i ara mateix tinc molta gana. Es tracta d'una lectura teatralitzada i l'entrada és gratuïta. Cactus Love és una plataforma per joves creadors que tenen la necessitat de donar el seu punt de vista sobre el món que els ha tocat viure. Allò que consideren important o no. Es tracta d'una associació sense anim de lucre formada per Elisabet Supesens de Barcelona i Ivan Valero Cladera de també Barcelona. La durada d'aquest espectacle és d'uns 80 minuts i ja us ho comentava abans eh, demà, com, a, com cada divendres la plaça Massades us oferirà una nova nit de jazz doncs, eh, organitzada per BSN Fusió i el taller de músics demà a la plaça Massades tenim una cita a partir de les 10 de la nit Molt bé. doncs nosaltres que aquí donant les gràcies a la Raquel Ballesteros per haver participat en el nostre programa d'avui esperem que se'n vagi contenta sí, sí val, val. de sempre com sempre, i també en David Pérez que ha estat a les vies de Soi sense el qual doncs, no podríem realitzar aquest programa. Molt ben doncs nosaltres que ho deixem aquí, ens retrobem demà, que passarà una molt bona tarda, a adeu-siau... Això si és